Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till ett nytt program av Toner och tankar. Här hör vi Strömmusiksång, Tack att du är min. Johansson har skrivit ett otal härliga sånger och här säger han Vi vill säga tack. När jag letar bland allt musik jag har tillgång till så hittade jag en sång som säger Kära Gud, tack för allt. Angela Lidin är sångerskan och faktiskt är det tacksamhet till Gud för hennes mans trofasta kärlek. En originell men fin text. Lyssna gärna. Kär Gud, tack för allt, tack för allt som du givit mig. Vill mitt hjärta roa och tack för det. härlige prästen nu numera pensionerad Carl-Erik Salberg sjunger Hav tack o Jesus en välkänd andlig visa Hav ja, tack o Jesus att du mig givit och makt och rättighet att vara din och när jag har dig, då har jag livet. Mig fattas ingenting, blott du är min. I med om motgång, vad än mig möter. Så är jag rättighet att vara. Avtacka ja, du är min och jag är din Om alla kärlek är mot mig visad Så har jag rätt rättighet att vara Så har jag rättighet att vara din. Och är jag fattig och utan pengar. Betyder ingenting blott du är min. Nästa sång heter Säg tack till Gud. Jag blev intresserad för... De som sjunger på den här sången heter De sjungande diakonissorna. Och jag slog upp lite grann på nätet och så här skrev en tidning i september 1995. Märta Danielsson och i Heldestad från Stora Tuna i Dalarna. Etiopien i Östafrika ska i höst få uppleva svensk sångkonst. De sjungande diakonissorna Gunn Marie Heldestad och Märta Danielsson från Stora Tuna i Dalarna har skickats ut på turné av Lutherhjälpen. De har i snart 20 år och det var så 95, spelat och sjungit in 1,3 miljoner kronor till vattenprojekt i det stundtals svårt torkdrabbade Etiopien. Och här sjunger de här sjungande diakonisterna Säg tack till Gud. Säg tack till Gud När morgon av och ljudligt flammar För kunnande att Herren står där evigt ny Glöm honom dig när solens vidan står i Volk i väster Svig Knäpp dina Med tacksans sinne, Låt dynen Blandas Med låt som styr När Dagar slutar Och kväll. Du sköna röda rosor så vackert lysa där på den friska hy. När kraft och livnas blöst eller det blodet tjuter och du är i frukt av vad det blöst så formigt är. Jag hittar också en låt som heter Tack för gåvan du ger oss och det är från ett album som heter Himlen och jorden skjuter. Det är församlingssånger skrivna av den skotske prästen John Bell och här är alltså svensk översättning och sång bland annat Victoria Rudebark och Leif Narnfeldt och hela den här skivan är tänkt att vara lite uppfräsning av församlingssången med lätta allsånger. Och nästa grupp som sjunger för oss ses i sextetten Och likadant är läste jag lite grann. Sextetten är sånggruppen som sprider glädje med sin sång. Under mer än 30 år har medlemmarna sjungit i kyrkor, på gator och torg, vårdinrättningar med mera. Att det blev en sånggrupp av sex unga damer var en tillfällighet som ingen ångrar. Det var på en födelsedagfest som några instrument kom fram. Fortsättning följde och sextetten var bildad. Och gruppen sjunger till eget enkompajemang vilket består av ett dragspel och tre gitarrer. Och sången de sjunger är Någon har rört vid mig. I mörker och ingen ljusning sett ofta in vid vägen han om pengar bett det handlar om den blinde som Jesus gav sin syn Vem kan Guds kraft förstå? Och jag var andligt lam och blind Men Jesus rörde Kan du se? Här fortsätter vår nya följetong. Gud kan. Det är om Catherine Coolman och berättelserna om helande och bönesvar. Det är andra delen av kapitlet som heter Bland skuggorna om en ung flicka som är obotligt sjuk och läkarna kan inte göra någonting. Här läser Birgitta Holmberg Norrköping resten av den här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 var är Lisa? Hur är det med nu? Jag och barnen hade gått upp tidigare och jag tog nu Chavier med mig bort i fönstret. Titta, sa jag och pekade ner mot gården. Där Lisa på cyklade runt swimmingpoolen under skratt och lek tillsammans med de andra barnen som bodde i huset. Chavier stod ensam kvar vid fönstret en lång stund efter att jag hade återgått till mina sysslor. Och när han gick därifrån såg jag att han gråtit.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 please Temat för vår andakt är om glädje, om bön och om tacksägelse. Så här skriver aposteln Paulus i första Thessalonikebrevet kapitel 5. Och de här två första versarna, 16 och 17, är säkert de kortaste versarna i hela Bibeln. Vers 16 säger, var alltid glada. Vers 17 säger, be utan uppehåll. Vers 18 säger, och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. För några dagar sedan steg jag på bussen. ...för att åka till Skänninge med Össjötapendeln. När jag steg på... Eh, ...så var det en del folk i bussen, inte så mycket. Och så kom vi fram till Södertull där bussen står några minuter ofta. Och eh, den unga kvinn, ganska unga kvinnliga busschauffören skulle just starta för att hinna vidare. Och då dök en kvinna upp en bra bit bort just som bussen startade. Och den här busschauffören stannade och väntade och öppnade dörren. Kvinnan gick utan broska fram, steg på bussen, betalade och satte sig ganska omständligt. Bussen var ju redan sen så chauffören startade lite försiktigt innan kvinnan hade satt sig ner. Och då blev hon bryggt åthutad av kvinnan. Hon satt en stund och kommenterade ljudligt om slarviga busskaufförer. Istället för att säga tack för att bussen väntade, stoppade och väntade och öppnades för henne. Och sen var det en ung trevlig skoltjej som stod i närheten av henne. Och då fick hon höra ett par sydliga kommentarer om hur denna ungdomar är. Flickan skulle gå på nästa hållplats och sa förnärmat sådana är vi inte alls. På en av hållplatserna steg två medelålders kvinnor på genom dörren, med var sin katt eller hund i täckt och stängsuna genombruten plastkorg som man har att transportera små husdjur i. Och djuren sa inte ett pip. Men kvinnan talar högt ut om alla de här djuren som finns överallt. Ja, jag blev... Faktiskt besviken och lite arg. När jag steg av vid resecentrum så kände jag behovet av lite andra tongångar. Så innan jag steg av bussen så var jag ljudligt. Tack snälla chauffören, du är toppen. Hon tittade förvånat i backspegeln och så steg jag av. Tacksamhet är väl inte så svårt att ge. Var alltid glada. Det är, finns ju mycket problem och bekymmer men man kan väl ändå vara glad för det som är bra. Och Bibeln säger som en förtydligande om det här var gläd er alltid i Herren. Även om det är motgångar ibland så kan man ju vara glad över att Gud är med. Och så står det be utan uppehåll. Det innebär ju inte att man hela tiden uttalar böneord och, eller står på knä eller knäpper händerna. Utan det handlar ju mer om att man hela tiden har en öppen relation till Gud. Att man går och småpratar med Gud. Brukar du göra det? Det är faktiskt väldigt trevligt. Och så står det tacka Gud i allt. Tacksamhet är bra mellan människor. Och vi har så mycket att tacka Gud för. Låt oss göra det. Tack Herre! Tack för din stora nåd. Tack för livet du har gett oss. Tack för vår trevliga stad. Tack för lokaltrafiken som oftast fungerar så bra. Tack för pendeln som jag får använda så ofta och åka till Skänninge för min pastortjänst och slippa byta och nästan alltid fungerar det perfekt. Tack för vänliga människor man möter på olika sätt. Tack för all servicepersonal, härre som gör ett bra jobb även om det är stressigt ibland. Tack för vår sjukvård. Tack för de gånger du jag eller min fru har mött trevliga hjälpsamma människor inom sjukvården. Och tack framförallt Herre för att du är med oss. Du lyssnar alltid. Du älskar oss. Du har tid med oss. Och om vi är lite småsura eller besvikna så väntar du ändå på oss tills vi prata med dig på ett normalt sätt igen kanske tack för din kärlek bevara och hjälp alla mina lyssnare tack för att du är med oss Amen eh, När Gittan, min fru och jag var på Gran Canaria på ett tillfälligt besök var vecka här om året så träffade vi i Skandinaviska turistkyrkan en av de trevliga medarbetarna som vi inte hade träffat förut, han heter Göran Klemets så är från Dalarna. Och en mycket begåvad människa, han är både läkare och han är, han är organist utbildad och han är predikant och sångare, skriver egna sånger. Och här är en jättefin liten visa som han sjunger och spelar på ett av en CD han har gjort. Herre, tack för var människa. Och med det tackar jag för mig för den här gången. Vi hörs nästa vecka om du vill. Ha det så bra. Och glöm inte att tacka. Herre, tack för var människa. Jag. Hjälp mig att se vad hon behöver. Uppmuntran kärlek, kanske i inre frid. Hjälp mig att se rätt ord i rätt tid. Uppmuntran kärlek, kanske i inre frid. Lägg mig att säga rätt ord i tid. Herre, tack för allt du mig ger. Öppna mitt hjärta så. Men jag är